Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Jeppe. Hej Pernille. Jeppe, vi har lige snakket med Allan Kyster. Allan Kyster er... Sovforsker inde ved det Nationale Sovcenter, hvor han forsker i sovens længsel. Jeg tænker, der er en hel masse ting, der fylder lige nu for dig, fordi det var bare den ene fin og meget kloge pointe efter den anden i den snak, vi lige har haft. Men øh, ja, hvad, hvad betød mest for dig det, vi lige har snakket om? Jeg tæfter mig mest ved, at det er første gang, vi... I hvert fald også to sammen snakker med en person, der har dykket ned i sorg, men som ikke selv har mistet, som sådan har været drivkraften bag det, mm. føler jeg. Fordi at han, det, var, det, det, synes, det, det er lidt altid lidt... Mange af os har et afsæt i sorg, fordi vi selv har prøvet det, og derfor bliver jo draget af det og prøver at forstå det i sorg, fordi sorg er så svært at forstå. Men, men alderen har jo, har jo kommet fra en anden baggrund, og, og ser det på lidt, lidt andre måder, og en anden måde end vi gør. Og det synes jeg er vildt fascinerende i sig selv. Jeg tror det jeg hæftede mig mest ved, ved vores snak, det var den øh, forskellige, øh, det var den understrejning fra hans side af at sorg er kompleks og kan være umiddeligt svært at forstå. Og så var det at, hvor forskellige sorg er fra forskellige synspunkter i livet og på forskellige måder også hvordan man længes og hvordan man har mistet. Men jeg vil give dig helt ret, det var en, en virkelig, virkelig god snak mm. og han er øh, pivhamrende god til at, at sætte ord på, på nogle af de ting vi går over og deler med i hverdagen, og det tror jeg mange lytter kan, kan glæde sig til, at få en uh, introducering ind i en af, af ham. Hvad med dig? Jamen, øh, ja det sagde jeg også til sidst i vores snak med ham, at sådan, det betyder altid virkelig meget for mig, når nogen formår at sætte nogle ord, altså nogle, ja, nogle ord på noget, som jeg går og bakser med hver evig eneste dag. Uh, om det er så sorg eller kærlighed eller hvad det er. Det synes jeg altid er det fineste overhovedet. Også hvis det sådan lige kan blive heddet op til et helt overordnet niveau hvor man pludselig er sådan, gud, ja, det giver så god mening uh, for mig sådan, som specifikke menneske. Det synes jeg er vildt rart. Og den følelse gav han mig flere gange. Uh, vi snakkede lidt om det der med at definere sorgen. Hvor han sagde, det var jo svært for i det, du laver en definition, så forsimpler man det også, at det er så meget mere end det, men at det er sådan, for ham, der fyldt allermest, det er sådan en fremmedgørelse eller en distancering til resten af verden, og det synes jeg var, var vildt fint. Uh, han snakker som om, at vi er i sådan nogle bobler, og det er fuldstændig det, jeg har oplevet at være, og det jeg nogle gange stadig oplever at være, og være inde i sådan en boble, hvor at, uh, jeg godt kan se alt det, de andre laver, men, men det er som om, jeg er i et eller andet parallelt univers, hvor det ikke har samme betydning for mig, og hvor jeg ikke ligesom kan tabe ind i i det. Øh, og det synes jeg var, var rigtig fint. Øh, og det tror jeg, at der er mange af både vores lyttere, men også mange af de gæster, vi har haft inde, der kan relatere til. Og så snakker vi også om ting som altså det, sådan identitet og, og tid og, og længsel. Altså bare generelt rigtig mange af de ting, som vi også har beskæftiget os med i de sådan konkrete eksempler med gæster, vi har haft inde. Og det har været rigtig rart, synes jeg, lige at få det hævet op på sådan overordnet niveau af eller andet. Det var han super god til. Jamen, jeg er jo helt enig i det. Du siger, Pernille, jeg tror, jeg tror vi alle sammen, eller mange af os, der mistet, har mistet og prøvet det med, at nu, åh, man skal lade være med at man skal altid lade være med at sige men rigtig mange, der mistet, har mistet og prøvet at stå i sådan en boble, hvor man lige pludselig noget, som var så banalt noget, der virkede så, så naturligt, lige pludselig bliver det mest fremmedgjort i hele verden. Jeg tror, for mig var det eksemplificeret ved at stå, ved at stå på diskoteket, hvor, hvor jeg har festet et år, og så min mor dør, og bagefter kan jeg ikke holde ud at være år, fordi jeg synes, det er så overflask. Og jeg synes, det var, det var spændende at høre en professionel eller en eksperts måde at sætte ord på det på, på noget, som jeg egentlig godt har erfaret på egen krop. Ja, skal vi ikke lade, lade det være ordene? Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Alan og velkommen til. Tak. Inden jeg kaster mig ud i en længere beskrivelse af dig selv, så tænker jeg, at du, lige, at du får chancen for lige selv i en kort og og øh, forklare, hvem du tror, du kan gøre det en lille smule bedre, end jeg kan. <laughs> Jamen, øh, ja, mit navn er Allan Kyster, som sagt, og jeg, øh, jeg, jeg forsker i sov. Jeg har en baggrund i, i filosofi, men har egentlig arbejdet med psykologi de sidste mange år. Øh, og de sidste fem år har jeg sådan særligt fokuseret på sov som, som fænomen. Og jeg prøver at undersøge, hvordan det er at være i sorg fra, fra det personlige perspektiv. Altså fra et første persons perspektiv, ser man. Altså selve oplevelsen af at være i sov, det er der, jeg har lagt mit fokus. Okay. Og hvad, når du siger det fra et, fra et personligt perspektiv, hvordan, har du, hvordan griber du det an, når du skal undersøge sådan nogle ting? Altså jeg griber det an øh, på flere forskellige måder. For det første så arbejder jeg inden for en tradition, der, hvor man, hvor man sådan går ret systematisk til værks i forhold til at beskrive øh, subjektive oplevelser. Det er noget, der hedder fænomenologi. Øhm, men derudover så taler jeg med, øh, så interviewer jeg mennesker øh, om deres oplevelser. Og det gør jeg på sådan en meget øh, hvad kan man sige, dybdegående måde. Så, så, så når, når jeg sidder og taler med et menneske, der for eksempel jeg har talt med, med, med mange, der har været i, der har, børn og unge, der har mistet en forælder, så har jeg snakket med dem senere i livet. Og når jeg taler med dem, så bruger vi rigtig, rigtig lang tid sammen, og jeg spørger ind på nogle, altså prøver at spørge ind på nogle måder, så, så det, der kommer frem, måske ikke nødvendigvis så bare det, de lige sådan umiddelbart tænker om, om øh, at de har oplevet. Så man prøver ligesom at låne nogle dybere lag. Det er det, der er det, det, det, det forskningsmæssigt i det. Panilla, og jeg, vi har begge to øh, altså fået vores afsæt i det her, i at vi har mistet os selv. Hvor, hvordan har det været for dig at, at, at have sorg så tæt ind på livet, Men det er måske mere arbejdsmæssig forstand? Eller har du selv mistet os? Altså ja, jeg har, jeg har selv mistet for nylig mistet af min far, men, men, øh, men før der har jeg ikke sådan oplevet nogen stor sorg selv. Øh, så min vej ind i sovfeltet er faktisk måske lidt atypisk, fordi jeg jeg synes jeg, jeg kan se rundt omkring mig, at der er en eller anden tendens til at det, at folk der på en eller anden måde selv er berørt af sov, der arbejder med sår Men der har jeg gået til det en lille smule mere sådan, øh, øh, hvad kan man sige, forskningsmæssigt. Øh, uden at prøve at nødvendigvis altid at bringe min egen person ind i det, men prøve at blive meget på andres erfaring, og prøve at, at så se, om man kan se nogle mønstre og nogle tendenser øh, i det. Har det ændret sig, siden du har mistet Det synes jeg ikke, nej. Men har det så været tilfældigt, at det lige var sorg, du endte med at arbejde med? Eller hvorfor er det, at sorgen er ekstra spændende inden for det felt? Det, jeg har arbejdet med, er, er ikke alle mulige typer erfaringer. Altså Før jeg arbejdede med sorg, så arbejdede jeg med, med psykisk sygdom, forskellige typer af psykisk sygdom. Så man kan sige sådan nogle, nogle, øh, nogle unormale erfaringer. Erfaringer, der falder udenfor. Og sorg er også en... En helt ekstrem erfaring. Det er måske en af de mest ekstreme erfaringer, vi overhovedet kan komme ud for, når det er sådan, hvad kan man sige, dyb sorg. Sorg kan jo også være, være, være, være udtryk for en proces, der har været, der har været helt okay. Men, men når man for eksempel får reddet en forælder fra sig alt for tidligt, eller vil man som voksen mister et barn, som også virker helt forkert, så er det en helt ekstrem erfaring. Fordi det er også en erfaring af noget, vi alle sammen prøver at gå og gemmer os fra, nemlig døden. Så det er både, det, det er både den helt ekstreme erfaring, det er, at et andet menneske kan forsvinde. Det er simpelthen helt uhåndgribeligt, at det bare kan være væk. Altså at noget, der var og var så betydningsfuldt, pludselig bare kan forsvinde. Men på den anden side er det jo også altid en konfrontation med vores egen dødelighed. Og jeg tror, det gør noget rigtig grundlæggende ved mennesker, der har oplevet en nærtstående stødsfald. Jeg tror, de der også får prikket hul en lille smule på en erkendelse af, at, at døden hele tiden er der. Den ligger hele tiden og lurer og er i høj grad meningsgivende for livet. Så den har både sådan en, jeg faktisk sige, den virker både positivt og negativt ind på menneskelivet. Negativt, fordi det jo simpelthen er en masse lidelse forbundet med det. Men også positivt, fordi den også simpelthen, hvad kan man sige, prikker til det meningsgivende i livet. Det, det er en tanke, jeg selv har, har, har læst mange filosofer gå ind i, øh, og har havde, havde lidt svært ved altid helt at begribe det. Øh, men, men tror, jeg kommer tættere og tættere på det her øh, efterhånden. Det her med, at der er simpelthen ikke rigtig nogen mening i livet uden døden. Døden er simpelthen det, at ting forgår af det, der giver ting værdi. Og øh, nu er det kun en halvår siden, du selv har mistet. Hvordan har du det, har du det i dag? Jeg har det okay. Det var en øh, det, det, det var en en helt okay proces egentlig at øh, miste og og sige farvel til min far. Det, det tænker jeg, og det er også vigtigt at huske på, når det kommer til sorg, sorg behøver ikke altid at være øh, overvældende. Det kan også være en en okay øh, tilpasningsproces. Jeg ved godt, at det må være umuligt bare lige sådan at kort ned alt det man laver i sådan en eller anden ja, pærevældning er en forklaring, men jeg synes i hvert fald selv, at lige præcis sov er så umuligt at sådan sætte ord på, hvad det er for en størrelse. Jeg gik på højskole tilbage i 16, hvor jeg lavede sådan noget sådan en sovklump, kaldte som var sådan en sort klump af, af ler og så sprærede en sort, og så prøvede jeg alle mulige glaskov og øh, søm og alle mulige skarp genstand inde i, som ligesom sådan en symbol på, at det var sådan en følelse, jeg havde inde i kroppen. Men at det var sådan en, ja, sådan en vedvarende smerte, der rykkede rundt i min krop, og som jeg ikke rigtig kunne være for uden. Men alligevel har det også rykket sig. Altså, ja, det jeg tror jeg prøver at sige, bare, at jeg synes, at det er den sværeste størrelse sådan at sætte ord på. Hvordan vil du ud fra det afsætte i dit arbejde beskrive sorgen? Jeg tror, noget af det, det værste, jeg kan forestille mig, det er at blive spurgt om at definere sorg <laughs> meget den grund. Ja, ja, så kan jeg give en eller anden sådan, øh, øh, meget videnskabelig øh, øh, beskrivelse af det, som, som kunne være, øh, altså, at det er en erfaring af tab og en efterfølgende tilpasningsproces. Der, der er mange ting, der, der misses i, at man siger det. Mm. Der er for eksempel... Øh, der, der misses lidt det her med at vi stadig har en relation til en person, vi elsker, som er død, fordi båndet til de døde, det fortsætter jo. Det er jo ikke, fordi man holder op med at have en relation til en afdøde. Det bliver bare en, en, en, en mærkelig og, og, og, hvad kan man sige, langt mere anstrengende, på nogle måder i hvert fald, eller svær at opretholde type af relation. Øhm, men jeg, jeg tror, hvis jeg, altså, jeg tænker, at man kommer ikke rigtig udenom, at, at det, det er en, det er en helt grundlæggende eksistentiel øh, begivenhed og en erfaring af, at verden kan, i virkeligheden, har en afgrund. Øh, og så er sorg efterfølgende, det er, jo, det er jo en, en, en proces, hvor vi, hvor vi lærer at leve med det. Lærer at fortsætte livet. Lærer at fortsætte at have et godt liv. At, øh, altså, jeg tænker, sorgen at kan, sorgen kan ødelægge livet, og sorgen kan være noget, vi bærer med os på en på en, på en mere konstruktiv måde. Det, du siger med relationen, ligesom altså, at den stadig bliver, det tror jeg, det er noget af det, der ikke nødvendigvis overrasker mig, men sådan har overvældet mig mest efter, at jeg har mistet min lillebror, at jeg næsten sådan har kunnet føle, at den kærlighed, jeg har til ham efterfølgende, er om muligt endnu stærkere, end da han var her. Altså sådan, at, at sådan, jeg har flere gange tænkt, at sådan, hvis man... Det er som om, at den er så ren, den kærlighed, det, det er kun det, der, altså det. Det er kun kærlighed, det er sådan så voldsomt, og efter han døde, der havde jeg også sådan så meget behov for sådan beskytter og sådan kramme og knuge ham, og sådan, hvor, altså, der er 3,5 år imellem mig og Jonas, og han var min lillebror, så store dele af vores liv har jeg også bare givet ham ind på hovedet, og sådan, vi har bare været søskneagtige Men sådan den der mega rene kærlighed, at der har jeg bare flere gange tænkt sådan at jeg synes det var så uretfærdigt, men eller forkert at, at den altså ja, at der skulle et dødsfald til at man kunne mærke den. Jeg har altid vidst jeg elskede ham, men det var næsten endnu voldsommere da han så ikke var her mere. Er det noget du lyder det altså noget du også har stødt på eller sådan? synes du det giver mening det du siger? <laughs> ja altså jeg synes jeg synes det giver mening det du siger. Øhm, man kan sige vi, jeg, jeg tror slet ikke vi kan undervurdere altså betydning af andre mennesker i vores liv. Vi er simpelthen ikke noget uden andre mennesker. Og det kan vi måske i alle mulige øh, henseender i livet tænke, at det er vi. Men det er vi ikke. Og det er, der, og det er denne her ekstreme forvikling, vi har med andre mennesker, man næsten ikke kan tænke dybt nok, mm. hvis man spørger mig. Men den forvikling, du har med et andet menneske, er jo, når det menneske er i live, og det menneske responderer på dig og udgør modstand, når du taler med dem osv., øh, det er jo altid kompliceret. Der er jo aldrig en ren kærlighedsrelation. Vel? Der er altid sådan kompliceret den anden person. Man, man elsker den anden person. Den anden person er også lidt irriterende. Og, altså det, det, men når det er, at den anden person forsvinder, som de gør, når de dør, så kan den person ikke der ikke længere nogen gensidighed i relationen. Det vil sige, at den, den, den, den afdøde kan ikke længere gøre modstand. Så man er ligesom nødt til at bære hele relationen selv. Det vil sige, at du bærer hele relationen af din lillebror til der Hans efterliv bor i dig, og, og, og på en eller anden måde pålægger dig og de andre, der elskede ham, at holde ham i live. Men når det er, der ikke er den gensidighed, så fjerner man også modstanden, tænker jeg. Og så, er det, så tror jeg, at det giver mere plads til den der rene kærlighed. Det lyder som om, at, at, at for mange mennesker, når de mister, jeg har også selv prøvet det, at, at kærligheden kan blive til en længsel. Både efter personen, man har mistet, men også til et stadie af ens liv, hvor alt var godt. Er det noget i din forskning, der, du har været inde på, der, der handler om det her, altså længsels kontra kærlighedsforhold til den afdøde? Ja, jeg har, jeg har arbejdet med længsel på, på flere forskellige måder. Længsel er jo, er jo noget, man ofte forbinder meget tæt med... Med, altså med soven altså, Hvis vi vender tilbage til det her spørgsmål Hvordan man definerer sov Så kan du finde mennesker der altså Masser af, af, af fagprofessionelle derude Der definerer øh, sorg som en følelse Og du kan også sagtens finde personer Der vil definere sovens følelse som længsel Så i den forstand er længsel helt centralt Altså det tror jeg personligt ikke er rigtigt Jeg tror sov er meget mere End bare, følel end, end bare en følelse øh, Og sov er mange følelser Rigtig mange følelser jeg tror nogle gange er vrede, lige så grundlæggende en følelse i sorgen, som, som længsel. Nogle gange er der ikke længsel, man kun vrede. Men når alt det er sagt, så kommer man heller ikke udenom, at længsel er en meget grundlæggende ting for, for, for sorgen. Og længsel er en utrolig kompleks følelse. Længsel er en følelse, som, som, som der heller ikke er blevet sagt, særlig meget om, hverken i psykologien eller i, i filosofien. Og det har gjort, at det, det er en af årsagerne til, at jeg også har, har, har haft lyst til at, at, at beskæftige mig mere med længsel. Men noget af det, jeg synes, der er, er, er helt centralt for, for længselen som, som fænomen, det er, at, at når vi længes, så handler det om, det handler, det handler i høj grad om en altså om en, en, en, et ønske om at høre til. Så på, på engelsk har man den her øh, lidt lette måde at arbejde med det på, fordi længsel på engelsk er longing, øh, men du har også belonging, altså at høre til. Ikke? Øh, så det tror jeg egentlig også, at det griber jeg også lidt fat i med det, du siger, altså at, at, det, det, at det handler om at, at vende tilbage til en måde, hvor livet var, som man kendte det på. Jeg tror, at at for rigtig mange mennesker, så når de mister, så, så ud over at, at miste en person, man elsker, og lide under, at den person ikke længere er her, så opstår der også en følelse af at blive fremmed for sig selv. Og den følelse af at blive fremmed for sig selv, den kan vise sig på forskellige måder afhængig af, hvem det er, man mister. Og den er rigtig meget på spil i, i længselen. Og når, vi, når vi definerer, eller du definerer at blive fremmed for dig selv, kan du komme det nærmere? Jamen det kan jeg godt, og der, og der, der skal vi så kigge på nogle forskellige typer af, af længsler. Så hvis man, øh, fordi at længes efter en, en øh, altså for, for, man kan næsten, hvis man bare kigger på forskellige typer tab, så begynder det at give sig selv lidt. Fordi det at længes efter en partner, man har boet sammen med i 40 år, man kender ud og ind, man ved alt om den her partner. Det er jo selvfølgelig noget andet end at længes efter et et, et, et, et spædbarn der bliver født øh, uden hjerteslag for eksempel øh, men vi kan jo ikke sige man, altså det, det, det, det vil jo ikke være rimeligt at sige at det kun er den ene situation man længes men det er to forskellige ting man længes efter og derfor så tænker jeg at, at, at, at, at vi er vi nu til at kigge på nogle forskellige måder hvor længslen viser sig på så hvis man siger det, man, man måske helt automatisk tænker på, når man tænker på længsel. Det er nok længselen efter en person, man har boet sammen med og været meget tæt på. Uh, så det kan man sige, det er længselen efter en helt konkret person, som man kender til fingerspidserne. Man ved alt lige, kender alt lige fra de små rynker omkring øjnene, når personen smiler. Det er sådan en helt velkendte blik, når personen kigger på en med, Kærlighed og det kunne være øh, det velkendte i, i personens stemme, det kunne være personens duft eller lyden af, af, af personen når, når personen gik rundt og, og arbejdede i køkkenet eller eller hvad det kunne være det er alle de der detaljer hvor det bare er der helt ned i, i øhm, altså hvor, hvor den der velkendthed er der helt ned i i detaljen og man kan sige når sådan en person forsvinder så efterlader det en helt ekstrem følelse af tomhed. Og, og, og manglende. Øhm, hvad kan man sige. Altså. Øh, folk taler om ikke at føle sig hele længere. Fordi alt det her, det her lydbillede, den her person, der lå ved siden af mig i sengen, og så var, var simpelthen en, en, en, en grundlæggende del af, hvem jeg er. Jeg tror, hvis du spurgte mig meget for på siden, så har jeg sagt, at jeg har begravet en lille del af mig selv, da min mor døde. Ja. Altså en del, jeg ikke har fået igen. Så det, det kan jeg godt føle. Jeg tænker faktisk, at i forhold til, at du siger de her forskellige former længsel, så må det vel også være forskelligt, hvornår du mister i livet. Øh, på den måde, du føler det. Jeg, jeg ved, vi har et klip. Øh, skal vi ikke lige prøve at høre det? Men det er også sjovt. Jeg kan også mærke, at min måde at så huske tilbage på hele sygdomsforløbet, er også meget barnligt. Jeg kan sådan, øh, jeg, kan, jeg har så været skille tingene helt ad, men jeg kan også... Øh, Altså jeg har svært ved at forklare det sådan mere detaljeret. Eller kronologisk. Ja, præcis. Ja. Og, og også i sådan de rigtige termer, eller forklare helt. Og heller ikke helt skildadet, hvornår det var stråling, og hvornår det var kemo. Og sådan. Mm. Altså, sådan det hele er også mismasket lidt sammen. Nu skal jeg selvfølgelig lige fortælle, at det var en, en pige, du hører han, der hedder Sara, der mistede sin mor, da hun, var, ja, da hun var barn. Er der forskellige måder og former at længes på, når man mister som ung, børn og unge, eller som man for eksempel mister som voksen? Ja, fordi at, at den, den, den fornemmelse af, af længsel efter den konkrete person, som jeg, jeg taler om her, øh, det, det er ikke ualmindeligt for, for børn og op, op til en, altså unge op til en vis alder. Ikke? Altså, det, det er svært at sige lige præcis for når. Men, men hos dem, der kæmper de, øh, at, at, at de kæmper meget med at glemme i virkeligheden. Øh, og, og noget af det, jeg også måske hæfter mig en lille smule herved, det er, at, at nogle gange så kan, så kan følelsen af, at, eller, eller forsøget på at, at, at erindre, kan også være, være svært i sig selv, fordi man kan kun huske den syge krop. Så, ligesom, nej, det, så det at vende tilbage til at huske, en, altså det, det, hvis, der, hvis der er et, et sygdomsforløb, ikke? Så, så kan man ligesom prøve at undgå at, prøve at mindes, fordi det eneste, man får frem, det er det her meget påtrængende billede af den kræftsyge krop og måske den, den, den, den syge krops lugt, og hele det scenarie, og måske lydende på hospitalet. Og, og så kan man begynde at undgå at prøve at mindes. Og det, er, det, er det skidt, man gør det? Eller er det bare en ting, man gør? Altså, jeg tror, det er noget, der sker. Altså, øhm, og om, om det er godt og skidt, altså, det tror jeg, det, det, er, det er kompliceret. Øhm, men man kan sige, at det, som, som, som jeg i hvert fald har registreret med de mennesker, som jeg har talt med, det er, at der er en, en, en særlig type af længsel øh, for børn og unge, øh, som, mister, som, som i meget høj grad handler om, at de, at de kommer til at glemme, at de frygter at glemme, hvem øh, deres forældre var. De kan fx øh, tale om at kæmpe med, øh, at altså det, det, det er en forfærdelig dag, den dag, at, at øh, forældrens øh, telefonsvar bliver taget ned, fordi så har de ikke længere kontakt til at høre stemmen, og de øh, kæmper med at og, og huske personens grin. Øh, altså lyden af latteren. Øhm. Så alle de, der, alle de der små detaljer af, af, af, af hvordan en person var være i rum med, bliver, øh, bliver gradvist, øh, øh, forsvinder gradvist. Øh, de taler om, hvordan det er sådan, ligesom at holde sand mellem hænderne, der bare glider ud, og de kan ikke holde fast. Og det sidst så mister de i virkeligheden fornemmelsen for, for, øh, for forældrene. Øhm. Og det er ikke, det kan man sige, det... For, for, for særligt for børn og unge der der mister så der kan det være sit eget problem, fordi at de, vi på en eller anden måde skal bruge eller bruger i hvert fald vores øh, vores forældre som som noget vi os med. Så så her her kan det så det at glemme kan være kan være hårdt fordi at jeg har også behov for at huske hvem var min far for at vide hvem jeg selv er. Så derfor så opstår der sådan en form for der kan opstå sådan en form for søgende Øh, fornemmelse hos, hos nogle børn og unge, øh, øh, som, som, som, som også er sin egen form for længsel. Jeg længes efter at vide, hvem min far var. Jeg længes efter at vide, hvem min mor var. Jeg længes efter at vide og forstå mig selv, som hvorfor er jeg på denne her måde i lyset af, af øh, øh, altså i, i lyset af hvem mine forældre var. Ikke? Så det bliver, det, bliver sådan en anden, det bliver en anden form for længsel. Men igen, det handler om øh, identitet. Det handler om at forstå, hvem er jeg. Så i, i, det, i det første tilfælde, den længsel efter en partner, man har boet i mange år, så, er det, så jeg længes jeg efter at være den, jeg kun kunne være sammen med den her person. Og hos børn og unge kan det så være nærmere en længsel efter øhm, at forstå, hvem jeg er i lyset af hvem mine forældre var, for eksempel. Når vi snakker længsel, så kan jeg ikke lade være med også at tænke på tid, fordi at Æh, I hvert fald for mig, da jeg mistede Jonas, min lillebror, der fik tid en helt anden betydning, og det gjorde den meget hurtigt. Æh, især i den der sådan, erkendelse af, at på et tidspunkt, altså jeg har altid sagt, sådan, så begy altså, at busserne kører stadig til tiden dagen efter, eller sådan den der med, at verden går videre, midt et eller andet kaos, hvor man slet ikke kan forestille sig, at den går videre. Og den går også videre for dem, du har tæt på. Altså sådan, det er jo nærmest kun... Mig og mine forældre og bedsteforældre, hvor, hvor verden helt var gået i stå. Og selv der er der også noget variation i, hvornår vores verden er sådan, går videre. Øh, så der er både tid på den måde, men også sådan, at, at, at jeg kæmper stadig med ikke at være særlig glad for at sige, at det er syv år siden min lillebror død, fordi jeg er bange for, at i det vil der med det samme være en eller anden forståelse hos den anden for, hvor jeg så er i min proces, eller at det så er mindre hårdt, eller at han, jeg savner ham mindre, end hvis jeg havde sagt, det var to år siden. Så den der tid fylder rigtig meget for mig. Øh, men vi har faktisk også et klip med, hvor Jasmin sætter lidt ord på noget af det samme, som jeg lige prøvede at gøre her. Altså, øh, min værste frygt det er, at, øh, at der er ikke nogen, der spørger mig om ti år. Øh, fordi så er alle videre. Øh, med, fordi at om ti år så er han jo stadigvæk død. Øh, og han er stadigvæk min far. Så øh, det kan man det fylder rigtig meget. Hvad tænker du om, om tiden i forhold til den her længsel? Jeg tror, jeg hører lidt forskellige ting. Altså, for det første synes jeg, at det her med, med tid, er jo, det er jo et meget almindeligt altså beskrevet ting i forbindelse med sov, er at man, man, altså, man kan finde flere bøger, der også handler om det for eksempel der er en bog der hedder om at falde ud af tiden. Altså så sker det her ligesom, at man rører man, man, man trækker sig ind i sig selv, så altså, man rører ind i sådan en form for sovebobbel. Uh, hvor det er at man kan stå og se på at tiden kører derude verdens tiden. Alle andre har deres egen tid, der fortsætter, de gør alting som det plejer. Men her der står tiden ligesom, stille. Der er kun nuet i virkeligheden når der er nogen der beskriver det som der, der, og, og, og så kan man sige, der er mange, der taler om, at det gælder om at leve i nuet. Det kan være ret forfærdeligt at leve i nuet, når det er på den her måde. Når det er, at man mister sin fremtid. Når man ikke længere øh, kan holde ud og tænke på, på fremtiden. Altså, der er sådan en, en meget øh, kropslig følelse af, simpelthen at føle, at tiden går i stå, som er meget forbundet med sorgen øh, som, som jeg har været meget optaget af. Øh, så jeg, jeg hører den dimension, ikke? Øh, og så hører jeg, at du, at du kobler den sammen med også øh, den her kamp, der i virkeligheden er med, og, øh, og, og, og måske også lidt et, et, et ansvar, måske et kamp med dumt ord, men det her, den her følelse af ansvar eller opgave, der er om at holde den døde i live. Ikke? Øh, som jo er det her, med, at man taler om, om en eller anden form for anden død. altså Fordi når, når en person dør første gang og forsvinder fra verden det er sin egen tragedie, men der er så en, en ekstra tragedie, som handler om, at øhm, at personen forsvinder igen det tidspunkt, hvor ingen kan ingen mindes personen. Øh, og der nu, nu var det en, øh, nu, nu de tilfælde var det din lillebror i det her tilfælde er det så en en en, en kvinde der har mistet sin far, ikke? Øh, hvor der der er er også mange der oplever det som en, en, en, altså en, en, en, lidt en, både en byrde, altså, men jo men, bor ud af noget positivt, men om de, det er det her ansvar om at holde personen i live, når det er, at alle andre mennesker lever i en anden tid, fordi at, at, at tiden fryser i virkeligheden jo lidt for personen her, øh, og, og, og, og, og, og med et behov for at holde den her forældre i live. Men for alle andre mennesker, det er ligesom, om de løber en anden tid, hvor at tabet her bliver fortid. Det bliver noget, der skete dengang. Det kan jo ikke være så vigtigt mere. Men den tid er bare ikke den, den sørgende nødvendigvis lever i. Øh, hvor, hvor den her begivenhed nærmere øh, fryser fast. Ikke? Så, så, og, og i et eller andet omfang, så er der noget om, at hvis man skal tale om nogle langstrakte effekter, også af at miste en forælder. Uh, specifikt nu lige det, jeg vender mig mod, uh, men så kan det være den her, den her uh, sådan lidt, der, der, der kan komme sådan lidt en indkroet afstand til verden, en distance til verden, som blandt andet handler om det, du nævner her, med at, at, uh, at, at verden ligesom bare fiser der ud af, og fortsætter i sit flow, togene kører, det hele, uh, det hele fortsætter, men, men jeg står lidt her, med noget, der, der rystede mig, hvor tiden frøs, Ja, hvor jeg tænker, at man i høj grad må kunne opleve øh, altså den der afstand fra ens selv til resten af verden endnu større, hvis man ikke er blevet mødt i sin sov. Altså nu har jeg været heldig at have nogle venner omkring mig, hvor at de virkelig har været dygtige til at gribe mig i det, og hvor at det det har i hvert fald gjort, at det har jeg oplevet nogle gange, når jeg har mødt nogen, der har mistet, at hvis de ikke føler, at de er blevet mødt i det, så mister de også troen på, at folk vil lytte øh, til deres fortælling. Jeg kan huske at en par tidspunkter, der sagde, at hun synes, det var ligegyldigt at fortælle om sin sorg, for hun vidste, at jeg alligevel glemte to minutter efter. Og det synes jeg bare var så barsk, fordi det siger jo også alt om, at hun ikke er blevet mødt i det. Hvor at det gør jo så også, at der kommer den der distance, for hun har ikke lyst til at dele det og fortælle det. Ja, som jeg bare synes var mega svært og som siger alt om, at det betyder helt vildt meget, hvad det er, man bliver mødt med. Også fordi man jo netop i forvejen kan føle sig så fremmedgjort. Så hvis det ligesom bliver bekræftet i, at andre ikke spørger ind, eller forstår, eller prøver at forstå, at så bliver den der fremmedgørelse jo endnu kraftigere, tænker jeg. Ja. Jeg tænker, at... <tøk> Altså, så man spørger mig, hvad er sorgen's mest grundlæggende følelse? Nu taler vi om længsel før. Så tror jeg faktisk ikke, at jeg personligt vil sige, at, at, at det er nødt at sig længselen. Jeg vil faktisk sige, at det er denne her form for følelse af distance, man får til verden. At man bliver ligesom lagt ind i en boble. At det er at der er mange, der beskriver det som? Man, man, der man, man er fanget bag en boble, og resten af verden, verdens tid, andre mennesker er derude. Og noget af det allervigtigste i for at komme øh, godt igennem en sårproces. Det mener jeg simpelthen er at, at komme tilbage lidt tilbage til verden. Kom, kom igennem denne her, øh, altså komme ud af den her boble. Øhm, man kan sige, at den her, den her følelse af at være boblet inden og være på afstand, den er, øh, den er sådan en beskyttelse, man har i starten. Og det, det, det, det er fint. Det skal være der. Øh, men, men man må helst ikke sidde fast i den, fordi at det kan blive enormt ensomt igennem livet, hvis man sidder fast i den. Og i den proces, der tror jeg heller ikke, at man kan lægge nok, altså, at man kan betone nok, hvor vigtigt det er at blive mødt i sin sov, og blive mødt på en eller anden måde med forståelse og plads. Altså, man har selvfølgelig ikke behov for at få at vide, hvad man skal gøre, men simpelthen bare er der nogen, der er sammen med en. Nu arbejder jeg inde på det nationale sovcenter, hvor vi har, har, har grupper for... For, for børn og unge, der, der mister. Og jeg talte med nogle af dem på et tidspunkt i nogle interviews, og, og noget af det, de fremhæver derinde, det er lige præcis noget af det, der er oplevet som, som mest virksom for dem. Det er ikke nødvendigvis at komme ind i sådan et, et struktureret øh, terapiforløb, hvor psykologen gør et eller andet helt specifikt. Det er selvfølgelig også vigtigt. Det vigtige var at komme ind i et rum, hvor de følte, at alle andre forstod hinanden. Ik? Og det var, ligesom, det var det, der kunne briste den her soveboble. At, at være i et rum, hvor det er, at, at de ikke behøver ligesom at tænke, at de, jeg lever i min verden, I ved ikke, hvad jeg ligesom står med. Øh, men hvor der var den der grundlæggende forståelse af, at, at, at, at, at man var et samme sted. Det kan godt igen føre tilbage til det, du sagde med, at, at, at vi har brug for hinanden, og at man ikke er noget alene, men at fællesskabet kan, kan give mening. Ja. Øhm, du snakker om, at, at, at døden giver mening til det her liv, og gør livet værd at leve, så at sige. Jeg, vi har et klippe, og det er med Bente, som har mistet store dele af sin familie på, på tragisk vis. Vi stiller hende et spørgsmål. Du må gerne lige prøve at høre dig, så vil jeg gerne høre din, din mening. Bente, da jeg hørte din historie første gang, og fik at vide, at du ville komme her i dag, der var der sådan et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille dig. Og jeg har været lidt i tvivl at stille det, men nu, nu tager jeg chancen. Og det er, synes du livet er ondskabsfuldt? Om livet er... Ja. Ja, jeg synes, det er blevet det til mig. Jeg synes ikke, det altid har været det. Det har været sjovt. Jeg har haft det sket, altså med mine børn og alt det, vi har lavet, men, men nu synes jeg faktisk ikke, det er så sjovt mere. Og så kan man også sige, at nu er jeg jo også kommet i en alder, hvor man har en uløbsdag, som ikke er så langt væk, vel? og så synes man er altid godt. Man kunne fortjene at få det lidt bedre, end jeg har lige nu. Ikke? Det må jeg indrømme. Det er måske meget på spidsen også, eller at nu lad dig dømme om livet er ondskabsfuldt. Men, men at døden, som jeg hører det her klip, så er det, at, at, at, at, og som du siger, at døden, at, døden selvfølgelig gør livet ved at leve, men måske også sætter, giver livet nogle nuancer, hvor måske at ondskabsfuldhed kan være en af dem. Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror nu nok, at jeg ved ikke, om livet kan være ondskabsfuldt. Altså... Øhm om, om, om jeg er enig i det. Altså, jeg tror nok, at, at, at, at vi kan se masser af ondskabsfuldhed rundt, rundt om, om, omkring i verden, og jeg tror også, at nogle mennesker kan være udsat for, for ondskabsfuldhed. Jeg vil hellere sige, at, at livet er brutalt. Altså, det, det er ligesom, at, at, at, at man kan erfare, når man, når man møder døden, så kan man erfare, at der er ikke er nogen, der holder hånden under en. Der er ikke nogen der griber ind. Der er ikke grundlæggende, altså der, der er et, et, et punkt hvor at livet har en afgrund. Og det kan være ufattelig ængstende og og og sig til, og det er det som, som, som langt de fleste mennesker som bare lever og ikke oplever tab, at det er det de ikke, det det, de ikke oplever, og derfor så føles det lidt som om at tæppet kan blive revet væk under folk under en når det er at man så pludselig møder døden, så oplever man at Gud der er, altså i sidste ende er der, der er ikke noget sikkerhedsnet, vel? Og der er også det særlige ved, ved, ved døden er, at der, den, ligesom, man kan jo ikke forhandle med den. Altså hvis man, hvis man, hvis man mister en kæreste i en kæreste så og sådan noget, så der er der altid et eller andet forhandlingsrum, der er altid en eller anden måde at holde fast. Der er ikke nogen måde at forhandle med døden på. Den er, den er, bare sådan helt, den er altid helt absolut. Og jeg, så jeg, vil, jeg vil nærmere lægge lidt væk på det, nærmere end en at livet i sig selv er ondskabsfuldt. Jeg tror, det er neutralt. Fra det perspektiv, jeg kommer med, er det, er det, er det, er det, er det neutralt, men det har en, en afgrund, og den, den, er, den er fuldstændig brutal at forholde sig til. Derfor så prøver vi også at gøre alt for ikke at forholde os til den. Det er sådan en, en klassisk eksistentialistisk tanke, ikke? Uh, at angsten i virkeligheden er udtryk for konfrontationen med den her afgrund. Er vi, ifølge dine erfaringer og dine perspektiver, er vi dårlige til at snakke døden, og til at forholde os til døden i, i, i vores samfund? Ja, det synes jeg, i vores del af verden, hvor vi har velfærdssamfund, altså, der gemmer den væk. Vi gemmer døden væk. Ikke? Altså, døden er jo ikke en del af vores liv. Døden er noget, vi kommer ind på et hospital bag hvide kitler, og har professionelle mennesker til at forholde sig til. Øh, det, det, den er meget langt væk fra os, og derfor tror jeg også nogle gange, der kan være lidt, lidt dybere at falde, og jeg tror, vores vores repertoire til at tale med hinanden om det, til at tale med vores børn om det, øh, er meget lille. Og, og, og derfor så, så undgår vi det, og derfor så trænes vi heller ikke i det her forhold. Nu kan blive meget gloomy og høre på, ikke? Men, men at øh, altså man har det her, det her klassiske udtryk med mento mori, ikke? altså at vi skal huske, at vi skal dø. Og det, det, kan være, det kan være vigtigt for livet at skulle det, men det kunne også være vigtigt for at håndtere de tidspunkter i livet, hvor det er, at vi skal håndtere døden, så vi ikke går i baglås. Jeg synes, jo, det er, det er forfriskende at snakke med en ekspert i, i alt det her, som ikke selv har mistet, fordi det er mange af os, som også er vores fanger. At man skal næsten, næsten selv at prøve det, før man, før man tit begiver sig ind i det her øh, rige. Øh, jeg kunne godt tænke mig, jeg kan ikke lade være med at spørge, hvad er det, der er kommet mest bag på dig, i forhold til al din erfaring og din deling med, med sorg og sådan nogle ting? Er der nogle ting, der, er, der alligevel har overrasket dig? Der, der, jeg tror, der er. er øh, hvor kompleks sorgens følelser er. Det har overrasket mig. Jeg tror, øh, hvis jeg gik til det her uden. Øh, altså, det, det, da jeg startede på det her øh, forskningsfelt, øh, der troede jeg egentlig, jeg så var sådan en. Det var en rimelig øh, lige til følelse. Det var sin egen følelse videre. Men, men hvor helt afsindig kompleks sorgens øh, følelsesliv er. Altså, den kommer i bølger øh, af alle mulige forskellige. Den kan involvere alt fra skyld. Til, til, til, til længsel, til bitterhed og, og, og vrede. Vi er, er hele paletten rundt. Øh, og så har den, den har dels den dynamik, hvor man bliver overvældet, Vi om I kender det her begreb, pangs of grief, altså det her, øh, hvad hedder det, sorg kommer i stød, så pludselig bliver man overvældet og sorg. Men ud over det, så mener jeg også, at der er en sådan helt, helt meget sådan dybere følelse af sorg, som er det, vi har talt om her, med pludselig, man, man føler sig Ensom. Så der har en bestemt form for ensomhed i sorgen, som vi bare ikke kender mange andre steder fra. Øhm, så hvor, hvor kompleks følelsesmæssigt sorgen er, øh, har overrasket mig. Der er, altså, det, det er jo ligesom, den, den omfatter langt de fleste følelser, vi har. Altså, så er jeg også blevet overrasket over, hvor, hvor centralt øh, følelsen af identitet er i sorgen. Kan du uddybe det? Jamen, det, kunne, det, det, det, det er jo... Altså, det er jo igen forskelligt, og det skal man altid holde for øje, af forskellige typer, og tab er forskellige. Altså, de giver forskellige soveprocesser. Og, øhm, men, men, men, men særligt kunne jeg ikke rigtig forstå mine informanter jeg talte med. Altså, de her øh, personer, der har mistet en forældre tidlig i starten. Jeg fik virkelig min nysgerrighed, for de blev ved med at tale om den her søgende adfærd, de havde i livet. De søgte efter når de følte sig ikke hele. Altså, det, der var ligesom, der var med deres forældretab, var der kommet en følelse ind af, at de skulle finde dem selv, øh, som du ikke nødvendigvis ville finde med folk, der ikke havde den erfaring. Og det identitetsspørgsmål, som er ret komplekst, øh, ved at miste en del af sit ophav, og ikke have den, sådan helt, hvad kan man sige, virkelig en spejling, ikke? den grundlæggende af at kunne se sig selv, men også finde hos adoptivbørn for eksempel, at de også er ude at søge efter deres, deres øh, øh, biologiske forældre. Det, det er jo den ene del af det Men, men den identitetsproblematik Der også opstår Er, er, er, er, er sådan, graden af hvor sammenflettet vi er med andre mennesker Så når du har levet dit liv I, i 40 års ægteskab og mister din ægtefælle Så mister folk at ligesom, jeg ved jo ikke engang hvem jeg er Altså, hvem er jeg uden? Hvem er jeg uden øh, min mand? Hvem er jeg uden min kone? Det ved jeg ikke engang længere. Altså, jeg ved ikke engang, hvordan jeg nødvendigvis sidder og snakker med andre mennesker, fordi vi er jo altid to om at gøre det sådan, ikke? Altså, nogle mennesker, de bliver jo simpelthen så integreret, at de ikke længere omtaler sig selv som jeg, men som et vi, ikke? Altså, vi skal på ferie til, til Frankrig til sommer, ikke? Altså, det er altid et vi, og pludselig, når det, når det vi, ophører, og der kun er et jeg tilbage, så er det jeg, det er slet ikke nødvendigvis. Det, det, altså, den person og ikke ind i et jeg, og pludselig skal man til at opfinde det jeg. Så der er en, en, en, en, øh, også en identitetsproces der. Men man kunne fortsætte, for det kunne også handle om, at man med, øh, folk, der mister et, øh, et, et, et, et spædbarn, et, fødder, altså et dødfødt barn, øh, de havde jo en hel identitetsforståelse af, at nu skulle de være mor. Det var sådan, livet skulle se ud, og pludselig så blev det hævet væk øh, fra dem. Nu var det hele den identitet, som de skulle til at træde ind i, som så ikke længere var der, og hvem er jeg så nu? Hvad er det nu, jeg skal tilbage til? Altså identitetsspørgsmålet er hele tiden på spil i sorg fra mit perspektiv. Jeg tror også, at det næsten er noget af det, som er gået allermest igen i alle de fortællinger, vi har haft. Det er, at vi har snakket om det der sådan før og efter, og hvordan det har været, at, at man selv har været mærket af sådan et før og et efter. Øhm, og altså for mig har det også været meget den der... Det har selvfølgelig været fra mit perspektiv, men mange af dem, vi har snakket om, har nok oplevet det samme. At, at lige pludselig, så er der nogle andre ting, der giver mening for en. Altså også det der, du siger med, at, at døden skal til for, at, at livet giver mening. Men også sådan en, lige pludselig bliver man udstyret med sådan en helt vild stærk mavefornemmelse for, hvad man gider at bruge sin tid på, hvad man ikke vil. Og hvis man får den mavefornemmelse, som jeg gjorde, når du er 19 år gammel, og du ellers bare før har fulgt med, og det har været let, og der man har følt sig udødelig, eller sådan, så kommer der også et kæmpe clash i... Hvem man var før, og hvem man er efter, og hvad man vil bruge sin tid på. Som måske vil være sket helt automatisk over en årrække, fordi man bliver ældre. Men det tænker jeg i hvert fald for mig, at det var det allerværste, når man var, var ung, lige pludselig at være 85 år. Men stadig være i den samme verden, og med de samme omgivelser, og elske de samme mennesker, vil være sammen med dem, men ikke kunne de samme ting. Det har, det har nærmest taget mig de syv år frem til nu, sådan at acceptere, at, at det var sådan, det var. Så det tænker jeg, at er det nok noget af det, der er fyldt allermest i vores fortællinger? Det er, at vi næsten altid spørger ind til det der, hvordan sorgen har formet dig, og hvordan du var før, og hvordan du var efter. Ja, det kan mig, jeg kan huske, det var faktisk mit, mit forskningsspørgsmål i, i mit første store projekt om sorgen. Det var sådan, hvordan former sorgen der, ikke At men jeg opdagede sådan lidt, det var, det var, det var så komplekst, at det kunne man ikke lige lave en, en, en liste over, vel? Altså det, det, det er ekstremt grundlæggende. Men må jeg spørge dig, følte du dig i perioden, følte du dig afkoblet? Var det svært at forholde sig til dine venner? Ja, det var jo ja. altså, ikke svært at forholde sig til dem som, som mennesker, fordi de havde stadig de samme værdier, jeg holdt dem. Men det var svært at forholde sig til alle de ting, vi lavede. Øh... Altså fester for eksempel, at, at det følte så meningsløst, at jeg kunne se, at det var mig, der stod derinde midt i cirklen før, der dansede og havde det sjovt. Men nu var jeg, det, var jeg i den der boble og observerede det udefra og vidste slet ikke, hvor jeg skulle gøre af mine hænder og hvad jeg skulle gøre af mig selv. Nej. Så det er den afstand der igen, distancen. Ja, helt ja. sikkert. sikkert. Der, som, som jeg mener i virkeligheden er sovens mest grundlæggende følelse. Ja. Jamen, det, det, det tror jeg, du kan have ret i. Det er i hvert fald noget, der også har fyldt rigtig meget i vores fortællinger. Jeg har så også det der med, at, at jeg tror, at vi begge to mistet i en, en alder, i, du, som 19-årig, og jeg er som 21-årig, hvor at vores omgangskreds ikke har oplevet så meget. Hvilket, jeg tror, øvede, i hvert fald, det var min hypotese, at de snakker bliver blev endnu større. Fordi det er som om, når jeg er blevet lidt ældre, og nu er gået 6-7 år, og der, der er flere og flere, der begynder at have noget i på livet, der kan enten minde om det, eller som kan give dem noget ballast til at snakke om det. Da jeg var en der var der godt nok ikke mange, jeg kendte, der havde prøvet noget som helst. Lignende. Så jeg følte mig sindssygt afskåret, og kan genkende det der helt vildt, at det var tit de overfladiske ting, og de der ting, som før jeg følte, man kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke se på dem med de samme øjne igen, og følte mig derfor distanceret og afskåret fra det. Allen, her til sidst, så øh, har du taget noget musik med, ligesom vores gæster altid plejer at gøre. Vil du ikke fortælle, hvad vi skal høre, og hvorfor? Jo, vi skal høre et, uh, vi skal høre et, et, et klaverstykke, uh, spillet af en kanadisk uh, pianist, der hedder Glenn Gold. Uh, det er et stykke af Johann Sebastian Bach. Så I får lidt, uh, det, det bliver lidt klassisk musik her. Uh, og jeg havde egentlig taget det med, fordi at, at, um, jeg synes, noget af det klassiske musik kan, er, at det bliver ikke platt i sine følelser. Nogle gange så, uh, så, så, så tror jeg, at vi siger, at, at Ja, det, det, det kan i hvert fald godt gøre så gældende lidt om, om meget popmusik, at det bliver sådan en ekstrem følelse der bare kører ud af. Og jeg synes ikke man yder og respekt ved at bare lade det være sådan noget. Øh, øh, altså vil det være meget, vil det blive sådan meget øh, sorgmødet så osv. så videre. Det er et sorgmødet her med. Øh, men mest af alt så, så har det sådan en form for. Jeg synes det repræsenterer for mig denne her form for tilbagetrukkethed. Og, og, og, og stilhed, som også er forbundet med sorgen, som med, og alvor. Altså tilbagetrukkethed, stilhed og alvor, som er tre ting, jeg vil forbinde med, med sorg. Allen, tusind tak, fordi du kom. Øh, jeg tror, at ja, i de her år, hvor jeg har gået og har mistet, så er noget af det allermest sådan, tilfredsstillende for mig, det er, når nogen med nye ord forklare nogle følelser, rundt med hver I eneste dag, hvor man sådan har prøvet med lange sætninger, og på en eller anden måde, og lige pludselig er der nogen, der siger noget, hvor man er sådan, jamen, det er jo præcis sådan, det er, har det, og det i sig selv kan jo, kan jo virke banalt, men jeg synes, det er det sværeste i hele verden, det at sætte konkrete ord på noget så abstrakt som sorg, og det synes jeg er det, vi lige har gjort i 40 minutter, så det har virkelig været en fornøjelse. Tak. Tak lige nu. Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24.7 og Landsfængning Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring søg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vade Vester. Lytteserien er Frederik Ludvigsen og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.